اندلسن اندلسن اندلسن اندلسن اللهم صل على مين وصلات وصلانا الله عليه وسلم بارك دش صوت اوغلا اولدا اذا اذان اقامه Znači, iz knjige Fikudalil iz Poznanja Dokaza ili Dokaza 267, pod brojem 267 jer je autor tako odabilježio pisat pod brojevima mesele pa kaže autor kaže kari posjeće se na, na eza sa riječima poslanika sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu leo ja'lamu nasu ma finnidahi wa safi la'uvan thume lam yeđidu ila en jestehimu alaihi lestehemu kaže kada bi ljudi znali kolika je vrijednost u nidahu u bezanu u učenju zana i u prvom safu pa kaže i ne nađu drugu mogućnost osim Da učest u jedno od ovog Boga, osim da izvlači, kaže, oni, oni bi trebali da izvlači. Zbog vrijednosti tome. Hoće reći da Hadise, znači Hadise je inači Motefeku na liji, ako bi se znači razišli okod toga, ne, zna, ne ima stalnog postavljenog moezina, ili za dolazak u prvi saf osoba znači da da zna kolika je vrijednost ove dvije stvari došao bi došao bi iako bi se našto toga koče uči prvi saf i koče da uči jezan uh, i nema što drugačije od redit nego izlačenjem kaže uh, uh, znači trebali bi da izlači zbog vrijednosti toga na da se stek, da se uzme nagrada toga za danas kod nas baš toliko se in naradi povon. Da. Dalje kaže ajruhu eh, fil akhirati li qouli sallallahu nas al anaqa yom al qiyamati nagrada na ahiretu za učenje zana eh, na osnovu riječi poslanika sallallahu. Sada znate znači praksa autora ovde da navede kratkim riječima navede propis propis nečega onda navede argument dio argumenta koji kaže na to kaže kaže poslanik sa onaj jedno jedno ne ujezini muedinu ljudi sa najdužim najdužim vratovima e je on meni je na sudnim danu kakva to vrijednost prednost za čovjek ima dug vrat šta to znači dug vrat na ne, negativnost šta na ne znači <laughs> Najduži, što duži? Od lukov bliže je li? Više je to, ja? Ja. Imamo ovo, se zašto ozme? Pa <laughs> vijedavim. Zanimivo znači, baš zanimivo pitanje. Što šta ima veze vratovi? Da kaže da moezini su, da moezini će biti nagrađeni ovako, onako, da će moezini uživati na ovo, na onom to razumijemo. Kaže, moezini će biti najduži, najduži vratova na sunnje dana. I s time se dokazuje da će imat veliku nagradu. Šta ima vezi? Duh pravi sa nagradom. I svi se što u drugo mišljenje? Dobro. Sljedeće kaže Al-Matfiratul Mu'edin Qauli sallallahu al-sallam kaže I oprost griha zbog sa senaj, al Mu'edinu, zbog riječi poslanika srcena Al-Mu'edinu yugferu lehu uh, med sauti men to sautihi, i uh, uh, usaddiquho men samijahu min ratbin e'u jabisin, ualehu mitl ežri men salam kaže mu ezinu, opraštamu se, opraštamu, opraštamu se, znači grijesi, do, do, dok te dopri njegov vlas, njego, do, do, dok te dopri njegov vlas, na koju daljinu dopri. Kaže u usaddiquho men samijahu i kaže potvrdit će, potvrdit će njegov učenje koga čuje. I na kopnu, i na moru, i na kopnu. Kaže, bolehum islu, eđemen salamahu, i on ima nagradu, pazite, on ima nagradu, poput ono ko klanja sa Ovaj Hadis je. Šup helešta kod vas, ovo kaže. Po tri, koji, šta kaže na Hadis? Sahin, Ahmed, Masaj, pogled. Ne ima razlika življenja. Sada vam znači Piše Sahinu. To vrátko sa više raje, taj ima u slabosti. Šta je ovdje ovaj, šta je ukazuje na, na, na opitnost. Nisa ovaj, ovaj zadnji dio. Ovaj zadnji dio. Voleho mysle ajžem esalava, da ima nagrodu, poput, ono ko klanil sa Dobro, sljedeći. Et takdiru men, uh, menterekehu kaže upozorjenje na ono ko, koga ostavi. Koga ostavi učenje za na zbog riječi, to sa nikadu sanem, mamin, se Da daju jedinu nevolatu, kamuh, vih mu salatu, ili da stahve zali ih mu šeitan, kaže, nijema trojci, koji budu zajedno, misli se, kaže, ne prouče ezan, kaže, i ne klanja se namaz, a da nije, a da nije šeitan za njima nad vlado, da ih nije, prevario i odmadova. Koja je ocena Hadisa? Hlasi znači ima slabosti on. <kuh> Čak i značenja Hadisa, nema ima koji ne prvuču Edzuan i ne klanjaju namaz, a da ni šeiten njima da ne uh, pa uh, Ako da je pita, pa to prvo odkud ovdje, uh, znači znao se da se dosta da ih Hadisa. Obično slabe Hadise autor je navodio, tamo u onim onim meselama je pogledanje, gdje, gdje se postiče na neko djelo. Ili upozorava terlibu i terribu. Gdje se postiče na neko djelo, gdje se upozorava na osnovu ono što smo, ako se sjećate, ono meselo što smo imali iz usela Hadisa, da su učenjaci govorili da, znači, da je po, po velikom skupinu učenjaka, veđini učenjaka, da je dozvoljeno raditi i upotrebljavati Hadisu kojima ima slabosti, a koji postiču na dobra djela. Naci nije halal, haram na godišnjanja ili ili upozoravanja na loša djela. A tamo gdje se spomni slab hadis i to se zvalo 10 e, slabi hadis a riječ riče o čistom propisu fiskom, i doča nam je uđe nekoliko hadisa. Ova riječ tu da u tom poglavlju nema drugog hadisa osim slabog. Pa onda učenjaci fakih spomenu ono što je slabo. E, po tom stavu što neki, neki fakaj i čak imame od četiri mezeba smatraju da je bolje raditi po slabom hadisu u određenom pitanju nego, nego raditi po kijasu. Ako nije naravno velika slabost u hadisu. Tako da nas ne puni ovo što, što desi se da dođe određeni hadis, znači oni slabi, ili se razileze učenjaci mu hadisi oko njegove jerovodostnosti ili da li je dobar, Spominjemo spomenimo da recimo knjizi koja naslovlju da spomeni ono samo znači što jasno ukazuje na propise što je zasnovano na vjerodostojnim hadisima. Dobro. Sljedeći kaže e du'a al Kaže dova mu'adhzinu bogreti poslanika sallallahu koja je tu <hums> Dobro, znači Doviju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Selem u, u, u Levon. Do, On Dobro, sljedeće što je došlo, ovo znači ovo sve uvod o tome znači neke osnovne stvari posticanja na na i učenje za ana. Kaže uh, uh, ta'ajjub billahi kaže uh, ili ta'dhaballahu ta'ala min al-ma'din. Vahdehu uh, kaže, Allah Ješanuhu se, uh, začudi, fuziče, Ješanuhu se da, začudi sa Moezinom koji uči jezan, a on je sam. Čudi se. Znači, u pozitivnom kontekstu. Uh, zbog riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, uh, ja djebu uh, rabok min ra'i uh, kanemin ra fi reksi šarije mi Kaže Alaz je Šanuuse e, zadivi, e, zadivi e, tvo, tvoj gospodar se zadivi sa čobanov e, stada kaže koji je u nekom u nekom na vrhu ili plancu kod nekog nekog e, brda kaže ju eldinul salati usalli kaže prouči ezan i klanja fa budallahu azabajala unzur li abdi kaže uzvišenim pogledajte u moga roba Ada jo alinovo je primu sala, je bo je half u mini kaž on učii jezan i učiji kaed za namas kaže je hal u minini bori se mene kad ga fartu le abdi koja je halttu od uđenne. opproio samo ome robu i uveo sam ga uđennet. ono so prosstiću i vešću oče. Ocje noga lza Do pišeno koji je samo ocena. Zašto ode govorimo za ocenu. Načiniče ovde u knjizi nema ocena analiza. A onaj a kada kad, kad prijevod, kada je rađen prijevod, dogovorili smo se da da se uradi dodatna ocena hadisa koji nisu u Buhari muslim. Dobro. znate ovo za nje što je došlo u hadisu. Načini ko ovako radi, ko uči ezam, nikamet i klanja i tako dalje. Post... E, da mu Alašanu, da Alašanu kaže, oprosio samo i uvešću ga dženet, pričali smo o tim temama, znači mnoštvo hadisa u kojima je došlo, ako određena osoba uradi određeno dobro dijelo, da će vam biti oprašen gdje će biti uvedeno dženet, ko prouče ajte oporsi, ko uradi ovo, ko prouče ovu, ko ovako, onako, ubiču, uči u dženet. E, Dvorili smo o toj temi, i vrlo bitna stvar da znate, znači to je nakon čega, ako ispuni šartove, i uh, odkloni prepreke za ulazak u dženet. Šartovi ulaska u dženet je izvršavanje vađiba, prema ideji vjere, otklajanje prepreka je da se kloni harama, velikih grijeha. Da, da bi ga stigla uh, nagrada od ovog od. Zašto? Zato što ovo ovo što radi dobro djelo, znači ono njemu nije vađib. Osoba kuči je zan juči kamet, a sam klanja, znači njemu tu ni važno nego stehab, samo ovaj se dokazuje hadisom da je mu stehab to vratka osoba koja klanja sam. Znači ne može čovjek samo stehabom nauči u geneta, onamo da izvršava, da izvršava ruknove vjeri ili radi jasni harame. Jo to smo tim govorili, kao govorio o komentar stresineovi hadisa. <klično> znači govorimo o temi kako svatiti svatiti hadise u kojima je došlo da je nagrada za određeno djelo, ko inače djelo mu stehab. Da je nagrada za to djelo da je ulazak u dženet. Sledeći u uh, džugubu kod Alihi sallallahu alajhi ve sellem ida salatu falyadili lekum ahadukum da je važje učinje ezana kaže na osnovu riječi poslanika sallallahu alajhi ve sellem hadisu kada nastupi namaz da kadaratis salat kada nastupi namaz to znači namazkovrijeme falyadili lekum ahadukum neka neko od vas prouči prouči ezan Inače, bliže je bilo iz Pranida kaže da je učenje ezana, da je fard kifaje. Da je učenje ezana fard kifaje, a ne fardajn. Fard kifaje znači da, da, je, sku, da je kada, kada neko od muslimana prouči ezan, spada odgovorno sa ostalim muslimana. što znači je fard kifaje na muslimansku zajednicu, muslimansku sredinu da se uči ezan ono mjesto koji ostavi učenje Zana govori se to sa strani toga el da, da je to haram i da čak je bosanisan zakada znači, bih htio da neko mjesto da napadne <gled> prvo sačkao naš planja sabah namaz da znači, čekao bi da čuje ezan a kod ne čuje ezan na to mjesto za, za koje mjesto nije znao da su primili islam da je bio ezan znači mjerilo i šare i znak da je neko, da su u tom mjestu živi muslimani Ono mjesto kje uči jezan, to znači da tu ima musliman, da tu živi musliman. Dakle, jezan obilježi islama. Ispravo, znači, bilo ovdje ono čemu je skupila učenjaka, pa to je, znači, učenje zane nefard kifaja, nefardaj. <tip> Dobro, sljedeće, kaže, sifatuh, način učenja. Način učenja zane, emara rasulu, sallallahu alaihi ve sellem, bilale ne dano dan u jutri nekame, ila kad kame ti sala fejneha Kaže, a, način učenja je zane takav, kaže da je a, a, poslanik sallallahu valencija naredio je Bilalu Nješfalera. Nješfal, znači da uči u parnom broju ono što se izgovaraju toko je zane. Kaže, vojuti relikame, a u neparnom, u neparnom, znači se uči prilikom i kameta, kaže ila kad kamet isala, odnosno kad kamet isala, dva puta izgovaraju. A sve ostalo se uči Kad kamet i Allah rekao se dva puta. A ono ostalo se e, pojednom uči. U i kametu. A u ezanu, znači imamo, ono, nešto se uči dva puta, nešto četiri puta. A to, znači, ovo je teksta risa, ovako drži. Adi, znači, to je način uči ezan. Inači, znači, nije ovdje spomenuto. Znači, ovaj, tekst, i, i, teksta, a, odnosno, riječi koje se uče prilikom ezana i kameta sin da odeznamo znači da, je, ovo, ovo, da imamo imamo određeno lagano lagano razilaženje odnosno rastim e, rivayetima hadisa je došlo jedan oblik učenja. Učenja ezan, jedan drugi su isprava a to je učenje učenje. Aškaj dan da je gledala, aškaj dan muhammed resula, da se uči po dva puta ili po četiri puta, nešto u sebi, nešto naglasi, imao dva oblika koji su potvrđili u vredosnovim hadisima, a onda za ikamet imamo dvije vrste učinja ikameta. Vi znate, kod nas bude praksa u Hanefijskom, da se uči onaj dugi ikamet. I on je došao u vredosnovim hadisu, a takođe i ovaj kratki, ovdje što došao u hadismu, tefeku na lihi, ovaj kraći je ikamet, a to je da se uči... Ovaj, bil vitr, a to u neparnom broju. Mimo kad kamet isela riječi i Allah veke, koji uči parno. <coughs> Nauci li razumijete o čemu govori? Dalje, kaže, zjada salatu hajru mineneu, namaz je bolji od sna, kaže, fi edani salati sub mrte. kar to se uči na ezanu, sabah namaza dva puta. Lijan je nebio sa valom selama, adleme Eba Mahdura, poslani sam se li poučio Ebu Mahduru <coughs> tým riječima. Poslani sam se li imao koliko mu je zina? Koliko zhajba je? Abdullahi na nekovi bilali. Ili trojcu. Ili trojcu. Dvojcu. Koja? Bila li? Bila li Abdullahi na nekovi. He? Ko je ova je da. Zašto je da. Dobro. E, znači, ovo je došlo za dodatak na, na Ezanu, za sabah namaz, to je došlo u Hadisu Ebu Mahdure. Ezan koji je poučio, bo sam nisam vam se nema ovoga shalbada, kako su uči Ezanu. Znači, nema u hadisima Zejda, niti u hadisu Bilala. Uh -huh. uh, što se tiče ovog, ovog dodatka za sabah namaz, ja mislim da će doći poslije, ili nije će glavno da naglasim, ovaj, da se ovdje misli, znači, pošto se na sabah namaz, prije sabaha se uči, za, za vrijeme posljednika sam se učio se Ezan, Uh, ezan za oni koji su planjali pijamu lejl, ili koji su trebali da poste, znači da je blizu sabah namaz, pa se oni obavije se da prekinu sa pijamu lejlom, a oni koji koji treba da poste, učen ezan da ezan, da bi znali da je ime postao. I dan danas u nekim mjestima učio ovaj ezan prije sabah namaza. Znači prije ezan sabah namaza, učenje ezan. Na neki 40 minuta, pola sata, sat vremena, kako gdje. I to je pašno, znači, hadismo u tefeku na liji. Da je, je poslanik Salazar, znači, kaže, nemojte, pojasno je spomenuo taj ezan, spomenuo se taj ezan jedan učio Bilal, a jedan učio Blah ibn Maktum. Znači, nije dvojica su učili. Jedan učio za ovaj prije sabah, a jedan učio za, za sabah namaz. A, ovdje, ovdje kaže da se uči ovaj ezan, Pardon, ovaj dodatak, Salatu Hairumine, ne ono što mi stalno čujemo na sabahskom ezanu, da se on uči na, na ezanu sabah namaza. Na tom je većina učenjaka, na tom su četiri mezeva. Ja, ja znam, nam i to je bliži stav. Dok imamo drugi stav učenjaka, neki učenjaka, među ostalo izabra šeha Albani. Da se ovaj dodatak ne uči na, na sabahskom ezanu, nek se uči na ezanu za kijamu leda, za predstavna kijamu leda, nastavna sehura. Uh, Šihalban ima svoje argumente po pitanju rivajta Hadisa, kako je to spominuto. Ne on razi po detađi toga, uglavnom, znači po to pitanju, znači je dva asnava. Ovaj, među ostalo, Šihalban kaže, ovaj, njegovo argumente tu kaže, u tekstu, ovdje, u, do, u dodatka za sabah sjezan, kaže, namaz je bolje od spavanja. Kaže, u smisku, kako, kako može dužit, kaže, namaz je bolje od spavanja, a namaz je u stvari važiv stanjanje. Znači, nemože se reći bolje od spavanja, što je važiv. Znači, Pa što da kad je moraš ustati. E, namaz je bolje spavanje logičko kaže se kaže za kiyam li. Da je bolje da je bolje klanja nego spava. za sabah namaz moraš usta svakako klanja dva dž far dani klanjao što da kaže da je bolji namaz nego nego spavanje. U svakom slučaju znači ovaj potom pitanje malo zadrži na koji se zamisli da kada se uči ovaj dodatak suono karskom učen na četiri mezeba zato kada se uči na na sabaski za aned za one rezavske kiyamli. Dalje, kaže, refusauti bilo je dan, kaže, podignije se, propisano se podigne glasa, je zano, znači da se uči glasno. Na osnovu riječi poslanika, sallalama sallam, el moedinu, yukferu lehu e, medu saoti i oješadu lehu kulu haratu po ojabis, e, kaže, e, moedinu se oprosti koliko je dopri njegov glas, I e, po svjedočenju i svjedočenju kaže e, svako ko je i na kopno i na mur, ko čuje njegov glas, što znači da je propisano, da se, da, da se podigne glas, da što dalje doprije. Naravno, cilj učenja Ezana, to, to nismo on spominjeno, spominj spominj smisa učenja Ezana, Ezana su uči na početku namanskog vremena i smisa učenja Ezana da obavijesti ljude na stupno vrijeme da nas ljudi koriste vaktije koriste satove imaju pa znan ljudi prije nisu imali znači ni vaktija ni satova nego se znalo da dan se upla vrijeme zato što zato što je čovjek koji je zadužen pratio znao na mansko jedna pouči se i on se kako znači, pokne uzviše na uzvišeno mjesto i uči i uči Jezana bavi se ljude da je nastupla na mansko vrijeme znači to je smisao učenja Ezana a i kameta je da oni koji su došli On Zato su ono uči, znači, naglasi van mešida, kamer se uči unutar mešida, da se onima koji su došli u meši, da se obavije sti, da, da je počeo da nastupa namazko, da post, nastupa klanjanje namaza i uči se unutar mešida i prouči se kako bi se ljudi posafali, pripremili za, za, za klanjanje namaza zbog kojih su se okopili <hle> Dalje kaže o Jervaovu Sal taru, voilà okane wahda u kaže i treba kaže podigni glas odnosno uči na glas, bezan, pa makar bio sam. Govoriči poslanika sallallahu selam i da kunti fi gane mekehfa fa'a'a sotak da, kaže kada budeš sa svojim stadom, podigne svoj glas sa učenjem, sa pozivom. Kada izvešću Buharija, e uh, Joaj, znači ove ovaj hadis znači dokaz kao i drugi neki drugi hadis dokaz znači da ona koji, koji klanja sam da mu je propisan da mu stehab da uči da uči jeza. Nispalno da je da je propisano da znači marka sam da je propisano da da uči jezanje karat. E, naravno ovo, treba znači osoba ako je negdje ako je negdje na otvorenom daleko od ljudi, znači nema smeta da uči na glas, ako je neko u sredini, nekom mjestu gradu ili je, je već ima mešće džamija gdje se prouči jezan na glas. Znači onda bolje je da ne uči napolje, onda izađi smo svoje kuće, ako već nije ošao džamiju. Izađi smo svoje kuće, on tamo uči jezan. Tu može nekad uraditi, možda nekomu došu ili tako dalje, ali da bude stalna praksa da ima u njegovom mjestu, ima džamiju i uči jezan, malo malo izađi smo svoje kuće i uči jezan. Znači to na tim neke stvari. Voyager de moi. Azin usbuaihi bi bi iznihi sallallahu alayhi je moazim propisano je. Pa se odje spomeni sati naj kako uči ezani to je ono što nam stvari čini to su jedno sve argumenti. ono danas poznato pitanje da li je ispravno da se ezan pušta na na ZD prio sad na ovaj da da pušta se da budi snimjen je zan. I isp, da će većina pa većina ovih e, komi, komisija za fertve i fiksni kolega su izovali fertva da nije da nije dozvoljena, nije ispravna, nije validno puštanje zana u meščilima džamijama. Kada nasu gradovski oni puštanje preko snimljenog je zana već Zbog, zbog koji razlik? Bogovi razlik, ovdje se to pominje, znači, Eza ima svoje dabe, ima svoje propise, ima, ima naći kad suči, i Eza ni i ja badet, i kao što nezamislivo da čovjek koji treba klanjati namaz, zamisliti čovjek sebe snimi jednom da je klanjio namaz, i sad dođe namasko vrijeme, onda je on, ono, on, nekako on, se doklanja, pusti sebe, kad se I, njega. je to ne klanja, ondje njega. Jer snimljeno ima. I tako, kad nastupi koji namaz, snimi svoji pet namaza koje je klanjio, kad koji namaz, sabah ima ono sabah kada je klanjio, pusti sabah s pusti i da on planja. to izgleda, to tako liči na ovo puštanje ezana, puštanje ezana ovaj, na kasetu. A njima je izgovor na ovom, kaže, jel ne možemo svakog puštati ovi, što dođu, ne znam, dobro učekaju da ruse kod rekarci, što učekaju, hoćemo pravi, što dobro učeju mekanski, iz kuca ezana, iz, iz harajma, hoćemo pravi ezana Ko, to je nismo to je din dokaz znači ne kod dokaza sam sam je potak glasa. Dobro. E, Kaže Moezin e, propisano je, no ste znači da stavi da stavi e, dva prsta u svoje uši jer je tako radio e, Bilao radijalo Rahulu uz dozvolu i saglasnost poslanika sallallahu alajhi wasallam u Brselu. Ovo noseme dodaje uz dozvolu poslanika sallallahu znači u hadisu inače došlo da je tako učio Bilal Al nito što tog se da je poslanik dozvolio, nego je se podrazumeo od toga. Ako dakle, on tako učio da je imao saglasnost poslanika samo nulahom, ali je samolahu. Na koji način se to stavio? Može li neko pokazati? Koji se prsti stavio uši? A? Koji prsti? Kaže, kaže, kaže, kaže prsti. Kaže, kaže. A oni ostao, oni će idu. Se, ili ili šakar se ovako stavi? Ili se prst umo. u Prisnus Prst uho, ja. Zaprisnu pritisnuš uve, znači sve ovako. Ja. Mislim da došla se stavi prsti u uši. A mi vidimo da nas neki stavlja ovako ono, onaj pritisni uši. Pa valjda zato bolje modzvanja. Ono, njemu i drugima. Uglavnom, ovaj utamo imaš ili U tome imaš ili ne, znači svejedno, ono, stavio uši ili prekrio uši, ovaj, ima širina u tome, jer isti se efekt stvara. Isti se efekt stvara, bolji bude glas. Bolji bude glas i dalje ide glas, kada se stavi začepio uši svijetno. Začepio se ovako, začepio se za prstom, jedna, jedna znači, posljedice je efekt i isti. Sljedeći propisir vizan za jeznam kaže Istedaratun moja zanjem minne male, li fija li bi la, li bi hadarate nebisala na sveme, inde ala sala, inde hajja ala sala, wa hajja ala falaa. Kaže, Okretanje moezina prilikom učenja Ezana desno i lijevo zbog postupka bilala u prisutsvu asanika sallallahu alajhi wasellem prilikom učenja Jala sala i Hayala sala. Ula ono što je što je poznato. Znači prilikom učenja Hayala sala okrećeš se na desnu stranu. Znači kad se govori Hayala sala se na desnu stranu, jedno, pa drugi put na desnu stranu, a Hayala sala okrećeš se jedno Na neju stranu, drugi put na neju Šta je snisao toga? Što će se učetati lijevo i desno? Iz kojeg razloga? Da se čuje bolje, tako. A ono što je prije toga učio, nije bitno da se čuje. Jel? Ha? Pa što se ne ukriče išta? Dobro, tako kažu čenjanicu, to je tačno kao čenacina se dokreči na da se uzdane na lijevu stranu da bi se dalje da bi se više čulo mada to nije došlo tekstualisano nego tako učioja. Dobro. Ja jedan fi da zalati shems. Kaže ezan se uči na početku namaskog vremena jer je bilal radila ono učio kada kada sunce bude u zenitu pa pa krene prema prema zapadu. Kaže e dan tablet fedji ezan, ezan pri Uh, sabah namaza znači hoće da kaže propisano da se uči ezan i prije sabah namaza pri nastupanju zori prave zori ne lažne prave zori kaže radiči poslanik sallallahu alejhi ve la yemne anne ahadakum ezanu bi ezanu bilal min suhuri fa inahu ya'dinu layl kaže neka nikog od vas nespriječi ezan od bilala Misuhur, kaže, od, od sehura, kaže, jer on u, učio Ezan noć. O čemu je riječio? O stvari ono prečno spravi, znači Ezan, učio se Ezan prije Saba, Saba namaza, kada nastupi prava zora. Ta Ezan učio bilo. A Ezan ovaj drugi za Saba namaza učio ko? Jes. E, I poslani se kaže, znači, nemojte da vas Uh, najmoj da vas priječi ezan od sehura. Kojeg sehura? Znači za, za post. Kada, prouči, kada uči ezan bila, to znači nije završeno vrijeme za sehuri. Još se može jesti do ezana. Do kojeg ezana? Do ezana ibn Maktuma. Znači to je ta ezan koji... Inači praksa danas, koliko se ja sjećam, u nekim mjestima, u nekim, nekim, nekim gdje se učio ezan prije sabahskog sabah, uh, ezana. Inači je bila to praksa u mnogim muslimanskih radoma prije možda da danas ima da u gradu makar jednom mešhidom se čuje ojeza ovaj, makar jednom mešhidu pošto ovaj i na daljinuaciju jednog grada znači čuje se čuje se daleko čuje san sam je pogotovo znači u, u, u dubin, u, u, kada je noć noć bude glavno tiha u, u dubini noći kada se znači u, u to u tišini kada se pročuje ezan se dosta dosta bolje više čuje nego nego podani slijediče kaže tihado Moedinin li ene ne bio sam sam kanu jedinu lehu bilalun va ibn um mektum. Kaže, propisano da se uzmu moezini, odnosno da se odrede moezini. Jer je poslanik, s.a.v. vijesnik, njemu je, kaže, učio jezan bilal i ibn um, e, ibn, um mektum, a imamo znači da je učio jezan i ebu mahrdure. Kao što došlo u hadijskoj smo malo pripomenuli. Koje, koja njega je poučio poslan, nisam kako se poučio I po njemu radi Hanefije, po ovom zanimu koji se od Bilal i Ibn Umaktiuma, radi o džumu ručenjaka, on je iskraćeni kamet i drugačiji jeza. Ovdje kaže znači da je propisan smisla smislu da se odredi, odredi sva, gdje, se, gdje se klanja, da se odredi da neko bude zadužen za to da bude zadužen za to znači a ne da bude prepuštano hoćel ko ustatni ustat, je će ustati, je lusto ova oče luči to na oče ona tako da da prijeđe znači a, da postane praksa da se da se izostavlja učenje za Duša posle hadis znači da da takođe treba uzimati hadis tekst hadisa da imarzižeskog znači, autora propis da, propis davanja odnosno plaćanja muezinu za njegovo učenje ezana dočem habisposi to da je spominjeno. Kaži istih babu mutabea talmaezin. Sa pokošom. Dakle se na četiri stvari poznate, četiri stvari poznate koji je musteha braditi prilikom učenja ezana. Prvo kada se hvalu mutabea talmaezin, musteha kaže da se da se sledi mu ezan što uči od ezana radi riječi pa sa nikestom 77 sam i automatidaf kaže kada čujete poziv odnosno ezan recite ono što kaže mu ezan znači ponavlja se za njim ono što kaže Allahu ekber Allahu ekber tip u sebi kaže Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber eshaden la ilaha za njim kaže sve osim ovo kaže bo ida tale hayya ala salah hayya ala falah qala sami'allahu wa la kulahu illa billah Kaže Italimi, inshallah selam, ume te dalik, Kaže a kada kaže Moezin uh, hayya ala salat hayya ala falah, kada mustahab reči, la havla wala To je poznato. Znači to je to je ovaj jedna stvar koja se uči, tako. Znači praćenje Moezina, oni vriče mo koji izgovara, osim na ovu uh, hayya ala salat hayya Druga stvar <clears throat> Prije toga sam ovdje kaži u izdehabu muđavu betal muqim lima ruvije anu aneha qala inda qali mu edin, kad kamet isela, aqameha Allahu aedameha, aedameha. Kaži mustehab je kaži da osoba, planjač, da odgovara i na učenje muqima, onaj koji uči jer je ruje, on je spomnja ruje, znači kaže da ima slabosti u tom hadisu, što se prenosi u hadisu kaže da kod riječi muezina, da osoba kaže kad kada kada kada kamet isela, znači kad uči kamet, da kaže kame Allahu Da izgovori ove ovaj riječi kao dok. I sva iskrena da ovo da da, da ih vidno ne treba izgovarati. I tako to piše beliau da da. Piše da Sledići, znači ovo je prva stvar što smo rekli da pratimo iz naših. Sledići, ovdje kaže ovo dan je kula Allahumma rabbih hadi davati tam wa salati qaimi ati ma'amida Allahu salatu ve fadila waga'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tusrifu da ulazi u miad, da je to daif. Da došlo u rijavatima koji su slabi. Zadnje što treba učiti, el-ladhi wa'adta, do to treba učiti. Ovo je pozad, znači dova umjesto fatihe, ovo treba učiti. Allahumma rabb hadhi da'wat adame. Znaci to je propisano da se to je znači druga stvar koja se uči za jedno suočenje mezanom jezika. Treća stvar što je spomeno kaže: "Voyu salli ala rasul, li qauli sallallahu alejhi wasallam, thumma salli ala "Zatim donese salavat nameriyor kod donese salavat namena lašano ne deset puta." To je treća stvar. Znači da je, što je propisano, da se uči, da se uči, da je mustehak prilikom učenja je zahana. je još jedna četvrta, nije spomenuo ovdje autor. Koja je to stvar? Nek nam neko doda. To do je što pravi? Znači, da je do rasulka <servers> dina. To je dodao <dam>, sam tu. Ovo je šal po Nabi. Šiet kao što je, nemo da kvariš. Bez rodilo Bez rodilo. to je to da što što se jedno spomni, to je u slabo rivajeto da što. Kroči sa SK 21 na Idlana. Samo to za kaže. Pošto je bio misao. Bez Salafa na pobočno. Muhammed Rasulullah, bez zovega radite blagira, Znači to je četiri stvari, te četiri stvari koje je propisano prilikom učenja zana da se kaču. Propisano da su mu steha, znači čovjek ako ne bi ništa o tog izgovorio, ništa u radio i pričao, cijelo vrijeme tog učenja je zana, on nema grijeha u tome. I dovodit ćemo, sad imaju još polovina ovih stvari, gdje je zana, zana, zana, zana, zana, zana, zana, zana, zana, عندل سن عندل سن عندل سن عندل